і материнське, жалість та покірність, але чим далі це проступало все рідше, бо інтернат, у якому він жив, вимагав від хлопчаків жорсткості і живучості. Коли вранці Груня прийшла до хлопчачої спальні на підйом, савки в ліжку не було. Вона кинулася шукати його по всьому корпусу, а також у підвалі, на кухні, в дворі. Сторож нікого не бачив, Груня пішла до директора і незабаром вийшла, заплакана з папірцем у руці. Віл тільки сопів та крякав раз-пораз, раз, коли мимо нього пробігали кухарка, прачка, прибиральниця. Під сходами цілий ранок плакав сокало. Верчик бігала до умивальника й назад, позираючи у люстерко, що було вмазане в стіну. Її казна як пострижене волосся, Смішило і дратувало. Груня погладила дівчинку по голові, зв'язала волосся Верчика з ім'ятою червоною стрічкою і тихо сказала. «Нічого, Віра, так буває. Кіски твої відростуть ще густіші і білявіші». Верчик не знала, чому Груня така сумна і чому обіймає її якось по-чужому. Вона обхопила Груню руками і гаряче зашепотіла. Я на твоїй зміні спальню вимиту і помию, а ти можеш виспатися. Я посуд на роздачу повідношу, і все-все-все тобі допомагатиму. Віра, мене тут не буде більше. Уже не чергуватиму. Але я приходитиму до тебе. Гостинців принесу. Чуєш, я приходитиму до тебе. Коли Груня вийшла з корпусу, Верчик і Соколо у сорочках вибігли за нею, і стояли, аж доки їх не заштовхали в коридор та не змусили одягатися. А тим часом Савка був уже далеко. У своєму розвитку він перескочив з дитинства у підлітки, як тільки потрапив до інтернату. У ньому ще жила ненависть до батька, який учинив з ним жорстоко, образана матір, яка не змогла його захистити. Але все це віддалилося, і лишилися тільки контури. Найсильніше він ненавидів інтернат, де жив, скрадаючись, мов, сидів на пороховій боці. Тепер, ідучи польовою дорогою, так заглибився у спогади, що не відчував змін, які в ньому відбувалися. Йому було тільки 14 років, але він удався в батька. Вимахав високий і худий, мов, билина. На волі несподівано Думки його і почуття вляглися, він забув про помсту. Савка побачив, що підошва від одного черевика відхилилася і готова була відпасти. Він відірвав від спідньої сорочки лиштву, підв'язав черевик. Коли вийшов до пагорба, то у долині перед ним розкинувся хутір. Там ревла худоба, гавкали собаки, але не зозла, а якось весело – не мов раділи тому, що навколо відбувається. Савка подумав, що треба зайти до хутора і попроситися на роботу. Але тут побачив парокінну підводу, на якій сіно було застелене рядном і сидів дядько в білих валенках. Він відчув, що у цьому дядькові може критися небезпека. У таких валенках до інтернату приїздили начальники. Перемагаючи голод, Савка звернув з дороги на стежку і пішов туди, звідки долітало віддалене годіння паровоза. Хлопець не знав, що у ту мить з ним відбулося. Притимувавши голод, витерся шапкою, що сповзала на очі, і пішов далі. Зрештою, у далині, праворуч від стежки, побачив кущ калини. Рідкі ягоди виднілися де-неде. Були вони вже не червоні, а жовтуваті, випиті морозами і відлигами. Савка подався туди, куди збігала стежка між талим снігом дикими грушками. І раптом він розсміявся на своїй своєї волі, бо міг повернутися до хутора, який лишився позаду, міг піти до будівель, які чорніли на горизонті під лісом. Ніхто йому не дасть потиличника, ніхто його не штурхне. Він відповідав за себе, і розпоряджався собою. Ту мить з ним відбулася зміна, про яку він навіть не здогадувався. Хлопець перестрибнув ще один щабель і став із підлітка юнаком. Пригасла ненависть і злоба. Навіть хода змінилася, пішов упевнено, як ходять сільські дядьки, котрі звикли сіяти і горати. Він наближався до станції Вибирав у себе дух будівель, доріг, садів. Відчував себе то дитиною, як бігав околицями пирятина. То дорослим чоловіком, котрий має усе вирішувати і знати, як спілкуватися зі світом. Перед ним було життя сповнене тайни і невідомості. Савка зупинився перед низькими чорними дверима, почув усередині голоси і не посмів зайти. Він обійшов навколо. Обдивився зарослі бузини, залізничні колії, залиті мазутом, де нікого не було видно. Потім знову повернувся до хатини. І коли звідти вийшли люди, несміливо прочинив двері, заглянув всередину. Кімната була невеличка, з одним вікном, яке заліпила павутина й сажа. Біля того вікна стояв саморобний столик з газовою лампою, на лавці сидів чорний. Відсажий чоловік. Поруч у великій грубі гоготів вогонь. Лежала купа вугілля і стриміла лопата. Савка стояв у прочинених дверях, аж доки чоловік який схилив голову на руки і про щось.